Aliu radiallahu anhu të regon, shpesh më kulon dhe lëngu prostatik, pranda i kërkova mikdatit, shërbuesit vetë, që ta pyës të pejgamberin Alehi Selam për këtë. A i e pyët i pejgamberin Alehi Selam, i cili i tha, prej kësaj duhet të merët abdes, transmiton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com